Was ist der Monat des Fastens? Der Monat Ramadan ist der Monat des Fastens und es ist der Monat, in dem der Koran enthüllt wurde.